Ну, звісно, Марина знала, що цей метод давно існує як логічний перехід від часткового стану речей до загального. Але навіть з точки зору логіки, вона не могла пояснити, чому, підібравши будь-який камінець і покрутивши його в руці, вона могла запросто викликати видіння з життя цілого будинку, від якого він відвалився і відчути його, і відтворити так явно, ніби вона жила в ньому. Не менш цікавим був і інший ракурс – дедуктивний, коли натовп, юрба, черга або навіть географічна мапа і взагалі щось надто картате і розмито-об'ємне перетворювалось на одиничний окремий випадок. І тоді вона до дрібниць бачила в натовпі кожне обличчя або кожну травинку, кожну нитку, вплетену в килим. Пояснити це комусь було надто складно, і Марина Залюбки користувалася цими двома ракурсами своєї уяви, щоб просто урізноманітнити життя. На більш серйозні рейки ці спостереження за собою і людьми поставив старенький викладач Арнольд Семенович, котрого на лекціях майже ніхто не слухав, адже, говорив він повільно, і собі підніс. Викликали його почитати лекцію просто з дивану, з пенсії. Адже ніхто зі спеціалістів не хотів гнути спину на копійчану ставку перед двадцятьма дівахами, у котрих, за словами куратора, тільки заміжжя в голові. Від нього вперше почула про Рональда Дейвіса, скульптора і бізнесмена, колишнього дисклектика, засновника Центру досліджень проблем читання при Центрі корекції дислексії штату Каліфорнія. Зачепившись за ім'я, почала розшифровувати англійські статті про проблему, котрої нібито і не існувало в буремному пострадянському суспільстві. І, як це часто буває, тема, закрита для багатьох, лише тому, що вони ніколи не стикалися з нею, почала траплятися їй на кожному кроці. Пригадала хлопчика-однокласника, зацькованого учнями і вчителями, Вовочку Смірнова, і його танталові муки над сторінкою друкованого тексту чи при написанні диктанту. Вчителька зачитувала в голос його абракадабру і відчайдушно сміялась разом з усім класом. Потім цього Вовочку перевели до спецшколи, і всім стало легше жити. Дебілам не місце поміж нормальних дітей. Де він тепер? Той нещасний Вовочка з вічними заскорузлими ципками між пальців вантажить цеглу на заводі? Чи бомжує серед собі подібних? Не зустрівся йому на шляху Рональд Девіс, чи хоча б нормальний психолог, який би розпізнав в ньому зародки геніальності. Згадувала інших. Роботях гумового містечка, котрі ледь тримали олівець в руках, писали з помилками і не читали нічого, крім телевізійної програми. Їм легше було підкорюватись чужій волі, ніж наполягати на своєму. Розмірковуючи таким чином, Марина дійшла висновку, що у світі безліч моральних дислектиків, причому хворих за власним бажанням. Цілком нормальні від народження. Вони були сліпі й глухі до світу, немов кроти. Купнула проблему в своїй дипломній, котра, за словами Арнольда, потягла на половину кандидатської. Той самий Арнольд Семенович, царство йому небесне, встиг познайомити її з директором центру розвитку дитини Індиго 30. І на той час, коли її подруги розлетілися по десятках школах або отримавши диплом вдало чи не дуже стрибнули у заміжжя, Марина вийшла на роботу в досить престижну клініку і вперше в житті змогла відсилати батькам гроші в своє гумове містечко. Ліна стала однією з її перших пацієнток. Її привела мама, модно одягнута молода жінка з довгими квадратно підпиляними нігтями. «Пані Марино, ми до вас за рекомендацією Арнольда Семеновича». З порогу вигукнула вона, вносячи за собою до кабінету шлейф парфумів «Шалімар» і підштовхуючи в спину дівчинку в білій пухнастій шубці. Посадивши відвідувачів у м'які крісла, Марина з півгодини слухала стурбований різкий голос пані, спостерігаючи, як дівчинка поглинає очима малюнки на стіні її кабінету. «Ми в шоці? В шоці?» – репетувала пані, нервово бгаючи в руках мереживний носовичок. «Нас не хочуть брати до четвертого класу. З усіх предметів самі лиш двійки. Вчителі кажуть». Затримка в розвитку. Погано пише, надто повільно читає. Дражнять її. Але дама підвела пазурястий палець догори. Ви би бачили, як малює. А мелодію може відтворити будь-яку. Як Моцарт. І таке дивне мислення, як на її вік. Читаємо їй Дон Кіхота, а вона каже, «Мамо, не Дон Кіхот, а донкий хід? Я питаю, а що воно означає? А вона, невже не розумієш, донкий – це швидкий, тобто швидкий хід. Ну, як вам таке? Руку даю на відсіч, тут щось не те. У нас в роду всі нормальні, з вищою освітою. А Ліночка маленькою взагалі була вундеркіндом. У два роки знала, як усі предмети називаються. А запитаєш бувало щось, так вона цілу історію могла розповісти. Хоч про бляшанку, хоч про голку з ниткою. І от тепер маємо. Розумово відстала. У неї зовсім не має друзів. Вона така самотня. Коли вона до школи йшла, ми з чоловіком жили кілька років окремо від неї. Він у мене дипломат. Ну, поїздки, те, се З бабусею жила. А бабуся що? Аби дитя нагодова не було. Тепер от ми схаменулися, коли на ній вже тавро. Вся школа дебілкою дражнить.